Portóre sohajtotta megkönnyebülten a palánknál álló ruhás bokorács. Minden oka megvolt az örömre. Háromnapos útjuk alatt elkerülték a velevit jeges, viharkorbácsoló szeleit, a Vörössziget környékén cirkáló áldozatra leső remorákat, a Quarivierno bejáratát őrző baskai kalózokat, akik... A Szelce legénységének legnagyobb szerencséjére éppen egy ütött kopott rászaigája üldözésével foglalták le magukat. Nem, mintha a Szelce nem hajózhatott volna teljes biztonságban a szigetvilág bármely részén. Vlagoruján Kriocs, karasz, drága, trízei, dukátokon megváltott kék-fekete hadilobogójánál nem létezett megbízhatóbb védőpajzs az Atrion északi viszein. Azon már minden partvidéki kalóz elgondolkodhatott, merésze lecsákjázni egy olyan gályát, mely a Paraz mévleges védelmét élvezte. Ogulin magát se kapitány azonban nem is velebít viharaitól, a Vörössziget rettenetes remoráitól, vagy a Kvarvierno kíméletlen kalózaitól félt tapasztalt hajósnak számítottak Varierno négy négyszegletében. Igaz, a Cape Otrantuszon túl még nemigen fordult meg. Az adójont úgy ismerte, mint a tenyerét. Egyetlen szírt, zátony, felszín hajóron, hajóroncs merült végitélet előtti rong, egyetlen újjá született, alattomos teremtmény sem töltötte el félelemmel a szívét. Hanem amit mostanában Fum és trízefogadóiban, fogadóiban, és szerte a mólóknál hallani, az alaposan megborzongatta Ogulin Magacce kapitányt. Nyugatról a verencések vizei felől különös jelenségekről számoltak be a Kalmár hercegek hajósai. Soha nem látott lények bukkantak fel a túlparti lagunák között, az eltemetett város világában pedig Vodnék csapatok fosztogatták a kriptápat. Mondják, a velencések kűrítették a belső várost, és áttették székhelyüket az éjszakabra elterülő és jobban védhető erődökbe. Hogy mennyi igazsága volt a szóbeszédnek, egyelőre senki nem tudhatta, ám az atrion északi fertájára kimerészkedő teremtmények létezéséről, Hoguli Magacse kapitány is megbizonyosodhatott, amikor végighajózta a trizétől éjszakra, éjszak elterülő partvidéket. Megátkozott vidék volt az. Mióta a nomád túmálok. egyre gyakrabban vetemettek a gazdag Kalmár hercegek városainak ostromára, felborult a rend Adriomban és Tríze Dózsia a hírek szerint a megújuló támadások hatására szövetség megkötését fontolgatja a nomádokkal. Micsoda szégyen! A kapitány napokon át alig mutatkozott a fedélzeten. Most azonban, hogy végre valahára megérkeztek úticéljukhoz, a legdíszesebb bokkarác uniformisában pompázott a kora reggeli napsütésben? Hordpó a távolban, a szikrázóan kék égbolt alatt fokozatosan bontakoztak ki a hazai partok a sűrű sós párából. Szemben a szerce imbolygó orr is mutatott, a domtetőt uraló ősi várom komor tömbje páváskodott a magasban. Kísértetek lakta elhagyott odu, gondolta bágyattan Ogulin magát és s nem állta meg, hogy ne vessem magára kereszteket. De kitörődik azzal a szellemkastéllyel, amikor odalent, a várhegy lábánál színes, nyüzsgő forgatag lepte el a mólókat. – Vasárnap van! – vigyarolott el a kapitány. – Vasárna. Tehát Jedlanka is ott árulja ma illatózó virágait a szeteliszte kolomma árnyas fái alatt. Sveti Jakub mégiscsak szereti az ő gyermekeit. – Gioppo! – Kúrjantott el magát a kapitány, és hátrafordult a fedészet közirányába. Gioppo, hol az ördögbe bujkálsz? Tucatnyi tekintet fordult felé. Egytől egyik marcon a tengerész tekintetek. Gioppo, hozd a kalapomat, szálok. Néhány pillanat múlva egy nyúrga, barna képű kölyök szökkelt felfelé az állás lépcsőjén, kezében a kapitány tollas kalpagjával. Szaporán kapkod a lábait, nem lett volna illomos megvárakoztatni szelszetteljhatalmú úrát? Mögötte azonban egy dülöngélő marcon a férfi tűnt fel. Széles katona csizmája alatt meg, -meg a falagot korlátó lépcsőfokok. Amikor felért, hanyagul homlokához emelte kezét, smormogott valamit, amit akár köszönésnek is vélhetett volna bárki. Engedelmével. Mit akarsz, Sattamore? kérdezte a bokkarács miközben megigazította fején a vörös posztó kalapot. Mondj gyorsan, ne vérek rá! A tengerész sokatmondó pillantást vetett a hajós inosra, aki értett a kinemelytett szavak nyelvén is, elíramadott. Szinte egyetlen ugrással vetette le magát a lépcsőkön, csak hogy minél messzebbre kerülhessen a hajó reddegett Morné haracától. Szattamóre tarkoponyáját piszkossárga hajós kendő fette. Aluló, a undorálteli ravasz pillantás fürkészte a kapitányt. A férfi széles alkapcsán a viratecek céhének titkos apátvári jelképe díszelget. A tátott szájú rabok, mely csak akkor látszott teljes terjedelmében, ha Szattamóre halsány nevetésre szánta el magát, az pedig igen ritkasárnak számított a szerce fedélzetén. Engedelmével ura, nem ajánlanám, hogy partaszálljon. Magát se kapitány mozdulata, amivel eligazította a fényes szalagokat kalpagja két oldalán, megtervett a levegőben. Mit képzelsz nyomorult? Szattamóra nyugalmat erőltetve magára, a part felé intett. Ha most partra száll, nem érünk idejében Korellapolisba, és lemaradunk a rabszolgavásáról, uram. A kapitány felhúzott tórral végigmérte a morném haracot, aztán úgy döntött, a napsütés és jedlenka közelgő viszontlátása örömére eltekint a szigorú büntetéstől. Néhány hete vette a fedélzetre a fickót, és eleddig egyáltalán nem bánta meg a döntését. A rabszolgák már akkor vacogva húzták bányakukat a fedélzet közben, ha az csak az árnéka megjelent a deszkákon. Idegenes kiejtése a legkevésbé sem zavarta. Evidéken a végítélet szinte valamennyi fajzata képviseltette magát. Szerencséjüket próbára tévő kalandorokkal, vándorokkal, fejvadászokkal, orvilposokkal és a kapitány nagy-nagy örömére rabszolgákkal. Addig még bőven van időnk, válaszolta hátszárazon. Éppen csak szétnézek a portorei piacon. Elindult volna lefelé a lépcsőn, de szattam óra, elállt a útját. Uram, a fedézet közben 200 foglyot zsúfoltunk össze. Két napja nem kaptak enni és inni. Nem bírják már sokáig. Akkor megdögledek. Nem döglik meg senki, uram, amíg a szigetkirály két aranyat ad egyetlen rabszolgáért engedelmével. Nem azért kockáztattuk ezt az utat, hogy most veszni hagyjuk a zsákmányt. Fugur magát se elgondolkodva kémlelt a el partot. A vásár tarka forgataga hívogatta, de el kellett ismernie. Szatta ezúttal igaza volt. A sziget világban még sosem adtak ennyi pénzt egyetlen rabszolgáért. Most, hogy lagúrián parac, Cresson ura, nő készül venni a Korella políci dózsa lányát, soha nem látott ünnepségre készülnek a sziget királyságban. A karáz gladiátorjátékokkal kívánja emlékezetessé tenni a számára oly várva vált napot. Nem is akármilyennel. Ezt már Quarireno szerte beszélték a hajósok. A kapitány nagy nehezen elfordította fejét a portól és utálkozó pillantást vetett a fedél lejáróra, annan a gájarabok verejtéke szaba sűrű bűszpárában áradott kifelé. 200 Többé, kevésbé életerős rabszolga. Két aranyával az négyszáz arany. Ebből csak nem a fele rész az ő markát üti. Majd 200 ragozali arany. Azon a pénzen egész takaros kis házat vehet valahol délen. A nyugodt. Szkepetariári partok mentén, ahol leorgonyozhat az ő jedlankájával, gyermeket nevezhet neki, vehet két kisebb halászbarkát, s ha szerencséje van, soha többé nem kell harcigálja fedélzetét taposnia. Elvigyorodott, és levette fejéről a cifra kalapogot. Igazad van, a portorei vásár ráér. Szattamóra arcán nem látszott meg azt pedig, hogy visszacsúsztatja ővébe a a mögött szorongatott tört, egyedül csak geopólárta, A hajósénos remegve húzódott az orrel melvény mögé. – Értem, uram, engedelmével tovább megyünk Délnek, mondta Szattamóre. Ogulin Magac beleszimatolt a friss reggeli levegőbe. – Szólj hát, ha megérkeztünk Korella betette oda, és kezét mögött összekulcsolva lesétált a lépcsőkön. A szelce Némán siklott el a portóréit uraló kísértet vár alatt.